Любовта като най-мощен трансформатор Любовта е най-мощният трансформатор на човешките състояния и носи изобилие живот. Е мисъл, изразена от учителя, която има обширно значение. Любовта трансформира не само физическото състояние на организма, но и психическото. Тя изменя състоянието на ума, сърцето и волята. Тя внася живот не само в организма, но и в духовното измерение на човека и чрез нея разцъфтяват дарбите, а скръбното състояние се сменя с радостно. Тук ние ще я разгледаме във връзка с здравните проблеми. Учителя изтъква следното. Физическият свят има сравнително по-низки трептения, т.е. то е с по-малка фреквенция. Трептенията на духовния свят са по-силни, те са с по-голяма фреквенция. А Божественият свят има изключително силни трептения. Човек, за да бъде здрав, трябва да повиши трептенията на тялото си. Докато ви нервират малките работи, докато се тревожите за 5-10 лева, докато ви смущават скъсаните обуща, тесните стаи, или всякакви други ежедневни грижи, то вие не можете да бъдете здрави. Сега ще разгледаме човешкото здраве във връзка с закона за съзвучието или резонанса, наричан още и закон на Хелмхолц. Този закон хвърля светлина върху възприемчивостта или по-точно към човека се насочват енергии, Стрептение от всички степени и категории, но той ще възприеме само тези, които са в хармония с неговите състояния, докато към другите ще остане безчувствен. Когато учителя казва, че последствията на добрите мисли и чувства са добри, а на лошите – лоши, той изтъква действието на закона за съзвучието. При лоши мисли и чувства – около човешкото същество се образува астрална обвивка или по-точно черупка, в която то е затворено и изпада в състояние на изолация, което не позволява да възприема животворните сили, идващи към Земята. И това лишение от прилив на космична енергия създава предрасположение към болесни състояния. Учителя посочва. Цели семейства и цели раси са изчезвали от лицето на Земята по причина на някоя омраза. При повдигането на съзнанието, проявата на възвишеност усилва възприемчивостта. В случая за пример могат да послужат хора, които имат начални симптоми на ясновидство и с голям обхват на възприемчивост на вълните. Ако те проявят нетърпение, гняв, омраза или обезсърчение, за известно време изгубват прозрението и сензитивността си. Следователно намалява се силата на тяхната възприемчивост. По същите причини тези хора с развито ясновидство или шесто чувство се молят и размишляват, за да станат по-възприемчиви към финните енергии, Изпълващи пространствата на познати и непознати светове. От закона на Хелм следва, че ние със своите мисли и чувства сами определяме към кои влияния ще сме отзивчиви и кои ще привлечем към себе си. Ако нашето съзнание е повдигнато, тогава струните на душата ни ще затрептят в отговор само на влияние от висшите светове защото ще сме отзивчиви към тях. Кое ни прави най-възприемчиви към животворните сили, които идат към земята? Разбира се, че любовта, защото тя ни акордира с висшите светове. Учителя казва, При болест издигни се нагоре до известно място и тя ще изчезне. На болния ще кажа да усили любовта си, с два градуса, и той ще оздравее. Иначе ще се забави оздравяването му. Любовта е висш израз на хармонията. При нея човек е клонче, заловено за великото космично дърво, и соковете от ствола се втичат, за да внасят живот. Докато при безлюбието човек е клонче откъснато от дървото, така лишен от притоците на великия космичен живот, у него се създава предразположение към болести и смърт. Същата мисъл учителя изразява така. Не дадем ли на божественото да минава през нас, тогава спираме извора на божествените блага. Това наричам подпушване на любовта и то води към болести. Съвременните хора ядат без любов, спят без любов, Стават без любов, учат без любов, работят без любов и после казват, че работите не вървят. Ако не се научим да любим безкорисно, здрави не можем да бъдем. Наричам любовта път за всички божествени блага. И кой е отличният живот? Този, който проистича от любовта, правдата и доброто. Ако приложим любовта по пътя на правдата и доброто, ще бъдем радостни, весели, бодри и здрави. В първото послание на апостол Павел към Коринтяните 13.4.8 е казано: Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее. Не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Значи добродетелите като вяра, търпение, кротост. Милосърдие, смирение, надежда, мир, чистота са плодовете на любовта. Именно за това човекът на безлюбието лесно може да изпадне в обезсърчения и разочарования, в тревоги и страхове. У него не присъства онзи магичен живот, за да превръща всичко, до което се докосне, в красота, радост, светлина и хармония. Човекът на любовта има прозрение за великия устой на живота и изключва отрицателните състояния, а те са, които водят към болести. Любовта възстановява хармонията между ум, сърце и воля и с това премахва причините за предрасположение към болести. Учителя ни пътства, имайте нов морал, който да внесе веселие и радост в умовете ви. Ако имате любов и плачете три пъти на ден, чуде се, що за любов е това. Или не можеш да имаш никаква хигиена без чистота. И не само физическа, но и чистота в мисли, чувства, желания. Ако чистотата и е любовта не влязат във вас. Вие здрави не можете да бъдете. Всяка мисъл, чувство или постъпка, които противоречат на любовта, създава предразположение към болести. Даже всяко нетърпение може да предизвика болест, понеже нарушава ритъма на електромагнитните течения в организма. А това се отразява върху физиологичните процеси и довежда до болезнени състояния. Цитирам учителя: Търпението изключва болестите, но човек не може да бъде търпелив, ако няма любов. Или, възприемайте нещата чрез обичта и ги предавайте чрез любовта. Тогава и материята плазмата на човешкия организъм ще се обнови и реорганизира. Ако в нас влезе божествения ток на любовта, никаква нечиста материя не може да остане в тялото ни. Ние трябва да възстановим първоначалното си състояние. Ако си на умиране и произнесеш името на истината, ако премине през теб любовта, ти ще възкръснеш. Ако болният познае любовта на Бога, ще оздравее моментално.